Rugăciune de mulțumire pentru taina sfatului dumnezeiesc. Aleluia slavă ție, Tată Ceresc, a toate făcătorului Te iubim și îți mulțumim pentru felul în care ai împlinit cu noi sfatul cel dumnezeiesc. Să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. De aceea ne-ai dăruit cuvântul care era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul când vine în lume. Ne-ai dat nașterea cea de-a doua din Duh, ca o taină făcută după Har, ca să ne înalți la starea îngerească, când trupul este covârșit de Duhul tău cel Dumnezeesc. Ne-ai descoperit prin vederea înțelegătoare, de unde am venit în chip minunat Și unde vom ajunge? Ne-ai arătat cât de mari sunt iubirea, Grija și înțelepciunea ta. Ce mare este taina Care ai ascuns-o Când ne-ai creat. Prin întruparea fiului tău ce iubit Ai vrut să ne unești Prin Domnul Isus Hristos Cu Slavă ta. Să ne porți prin foc prin apă și să ne scoți la odihnă cea veșnică într Sfânta treime. Să ne preschimbi prin Duhul Sfânt la față. Să ne renaști într-un Hristos din sine. Să ne faci asemenea Lui. Să faci fii după har ai Duhului tău sfânt. Când mințile noastre devin Duh și tron al Duhului Sfânt, odihnindu-se în ele ca într-un sălaș fără margini. Este începutul minunat al înaintării Sufletului spre îndumnezeire, spre împărtășirea cu tainele tale și prin înălțarea la treapta la care s-a înălțat Domnul Isus Hristos pentru ca apoi să primească rolul de a sluji ca un înger, învățând alte suflete, fiindcă Tu ne-ai zidit prin hotărârea Ta cea dumnezeiască. Ne-ai plăsmuit cu dulcea mână a Ta după chipul și asemănarea Ta. Ne-ai învățat poruncile Tale cele sfinte și ziditoare de pace, de bucurie, de putere îndumnezeitoare, de aceea îți mulțumim și pentru lumea plină de frumusețe și de slavă, împodobită cu înțelepciune, cu putere creatoare, ca să ne hrănim, să fim, să ne bucurăm de ea, să ne uimești cu purtarea ta de grijă, de pricepere, de iubire fiindcă Tu ești a toate ziditorul, a toate binefăcătorul, a toate hrănitorul. Tu ne scoți din uneltirile cursele ispitele aducătoare de moarte ale duhurilor rele, unde fie din neglijență, fie din păcate am căzut. Tu în adâncul de taină al inimilor noastre ai strigat, mântuirea ta sunt eu și ne-ai încurajat. Din rătăcirile noastre ne-ai îndreptat. Cu dreapta ta cea puternică, Domnul Iisus Hristos, ne-ai prins, ne-ai cercetat, ne-ai certat, cu peceta ta ne însemnat. Cu faptele sfintelor tale părunci, talanții i-am înmulțit. În misteriile tale cele cerești ca o comară de preț, Neamului nostru le-ai adunat cu fulgerul slavei tale neluminat, ca să vedem cum într Domnul Isus, ca pe niște mădulare, ne-ai alcătuit sau ne-ai chemat, ca un sfânt trup, ca un templu minunat, în care glasul tău, duios, l-am ascultat. În noi, darurile tale, cele fără de număr, le-ai așezat. Cu înțelegerea și cunoașterea Sfinților Taine ne-ai binecuvântat. De aceea te slăbim, te iubim, te slujim, fiindcă sensul nostru de a fi l-am aflat. Noi, porunca ta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul tău, din toată inima ta, din tot cugetul tău, am ascultat și de aceea la tine neamul nostru la Iba.